Que tal? Bo día Abrimos a portada de Ose Cunha regla de tres Unha ameaza no espacio Un profesor de secundaria E uns americanos Que salvan o mundo Nas películas Mentras o destrozan Na vida real Remataremos Despesando a ecuación Ao final Tamén Cun profesor Noutra parte do mundo Por favor Di tu nombre Ryland Grace He despertado De un coma Estoy a varios años Luz de mi casa E... Y... ¡No soy astronauta! ¡No soy astronauta! Bueno, pues o profesor de ciencias Ryland Grace, interpretado por Ryan Gosley esperdase nunha nave espacial a nas luz da casa sen lembrar quen é ni como chegou a tali. A medida que recupera a memoria, empeza a descubrir a súa misión, resolver o enigma dunha misteriosa sustancia que provoca a extinción do Sol. Deberá percorrer os seus coñecementos científicos como profesor de secundaria para salvar a Terra. Unha adaptación de Drew Goddard, ou da serie Ilose de filmes como Coverfield ou o Marciano baseado na novela homónima de Andy Way que tamén escribida o Marciano tamén no cine comercial Te van a matar de Kirill Sokolov El Virgil foi construído en 1923 hoy es uno de los edificios más exclusivos de Manhattan Hola, soy la nueva empleada Con semexante riqueza. Unha muller acepta o traballo como ama de Chávez nun rañaceos de Nova York sen coñecer o historial de desapariciós do edificio pronto dase conta de que a comunidade está rodeada de misterio. Tamén no cine comercial, Se el Protector, de Rick Roman, va unha nova entrega de Jason Stama, repartindo hostias e cochea de persecucións e tiros. Eh, no cine comercial da provincia, No Barco, Cumes Borrascosas e Evolution, en Leiro, Amarga Navidad, Torrente 6 e Hoopers, e en Sinzo de Limia, Torrente 6 e en Berín, Cumes Borrascosas e Evolution. E no cine clube Carballinho, a chica zurda este sitio parece mágico Este mercado de noche, un borrelato familiar femenino de dúas mulleres que emprenden nun mercado en Taipei. Tras varios anos vivindo no campo, deciden abrir un, un nobulicioso mercado nocturno por pues un posto de verduras e comidas. Unha estupenda un drama con aroma a traballo de Sam Baker, o gañador de Anora de Sinchi Show. Eh, que podemos ver pois óse ás oito e ás dece media no cineclube Carballiño, ás dece media en versión orixinal subtitulada. Iá mm, imos rematando co filme que gañou o mellor premio o mellor documental nos Oscars. a produción de Mr. Nobody contraputo, unha produción checa de David Borrestein e Pavel Lich conta pois de forma aterradora e reveladora o, o mundo desespionase da política e documenta por medio dun profesor. Como se transforma unha pequena cidade nun centro de recrutamento para a invasión de Ucraina. Con ela marchamos recordando que está na plataforma Filmi Indestrea. Привет, это я. Я работаю педагогом-организатором в Карабашской общеобразовательной школе номер 1, а также по совметельству школьным видеоогра. Передадим большой привет в камеру. Это кабинет А клуб демократии или Просто создавать пространство для того, чтобы они могли быть детьми. Да, это очень хорошо. Вы только знаете, что это было очень разнообразно.